Віктор внутрішньо усміхнувся. Валентина сприйняла як належне. Її ніщо більше не могло вразити. Після того, що скоїла вона, після того, що скоїлося з нею, ніщо у світі не могло вже відбуватися, як раніше. Якщо завалився світ, хіба дивно, що гинуть люди, що ці люди, твої друзі, близькі, дорогі тобі друзі, люди яких ти сама штовхнула у пастку? Сама цю пастку влаштувала, вигадала. Сама завела цей пекельний годинник. Накрутила його і чекала із заумиранням серця. Коли? Щоразу із полегшенням сприймала звістку. Повернулись. Приїхали. Все гаразд. І щоразу чекала. А раптом. Признайся, чекала чекала-чекала, знала, перечувала, що тепер чи пізніше саме цим і закінчиться. Так глядачі у цирку милуються тиграми. Їм геть не цікаво, щоб милосмогастий, приємно волохатий звір, чемно стрибав з тумби на тумбу, чи крізь підпалений обруч, слухняно підібгавши смогастого ж таки хвоста і міцно стуливши пащу, в якій поблизькують час від часу цукрово-білі багатообіцяючі ікла. Глядачам здебільшого байдуже до того, чим їх зібрав спочастувати нині приборкувач. Вони чекають не чергового фокуса, а тієї самої миті, коли хижак роздаре дресирувальника. Це ж мусить коли-небудь статись. Чому ж не сьогодні? За ті самі гроші два видовища. Ну, тигре, сміливіше, поквапся. Публіка жадає. Чекає, сподівається, покладається на твої інстинкти, на голос джунглів, який рано чи пізно прокинеться і покличе. Як тварину не муштруй, вона залишається хижою. То де ж вони, інстинкти? Доки ти чемно стрибатимеш, як домашній, нікому не цікавий цуцик. А то фанати автогонок інші, їм цікаво знати, чи прийде Шумахер сьогодні першим до фінішу. А вже ж, це їм украй необхідно. Так необхідно, як торішній сніг. Ха-ха, тричі Уся ця процедура із обливанням шепучкою у фіналі лише істерична радість одного з приводу тимчасової цілості власної голови кінцівок та пристойний привід для всіх інших не признаватись в розчаруванні, в істинності власних намірів. Побачити на власні очі цю красиву голову, відірвану від молодого сильного тіла, а кінцівки – мальовничо розкиданими довкруж траси. Саме це, наперед і зніматимуть фоторепортери. Саме ці подробиці і смакуватимуть журналісти начебто співчутливим, начебто схвильованим трагедією тоном. О, як солодко спостерігати за картиною чужої смерті. Чи бодай каліцтва? чи бодай ризику скалічити чи загинути. Саме цього й прагне натовп. Вічний, як у римському колізеї, хижий, як усі пантери разом, спраглий крові, як найненаситніший із ненатлих. Валентина так і застигла зі слухавкою у руці. От воно, от воно нарешті і сталося. Зітхнула аж начебто з полегшенням. Гуді. Досить боятись. Переживати щоразу. Сталося. Якось того доходило, що загинув Роман. Що загинули і ще й інші. Чужі. Незнайомі люди. Числом сім. Чужі. Незнайомі. Та все ж учасники їхньої гри. Люди яких ніхто не питав. Хочуть вони виконувати ролі масовки в їхніх оборудках зі спиртом? Люди, яких вони підставили, наразили на небезпеку? Яких, врешті-решт, убили? Люди невідомі, без імен, прізвищ і облич. Так і точно, що без облич, обличчя згоріли. Господи, прости мене грішно. Не сила собі уявити, що ж від них залишилось від цих людей після вибуху, від цих жертв їхньої гри? Числом 7 Роман загинув Зіна залишиться сама